رضال صالحین حدیث نمبر 2 لسواش پک سلویغ 1243 نمبر حدیث دے رضال صالحین کتاب الفضائل او دو ثواب 15 تم نمبر باب دے باب دے پا بیان د فضیلت د روزه د محرم او د شابان او د میاشت د حرم د عزت میاشت دے چلو سدغه بیان نذیر پدې کې روزن یول سور سواب ده وعنبی حریرہ رضی الله تعالیٰ نو قال آوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عوضل سیامی بعد رمضان شعر الله المحرم غرا دروجو پس رمضانا میاش دا اللہ محرم دا محرم دا حدیث دلالت کئی په غوروالي والی دروجو پس در رمضانا د میاش دا محرم, دا محرم دا محنو میاشت ده محرم طول مراد ده او که نه ده عاشوره مراد ده لکه یا نن یا پرون چه کم روجه ده محرم عاشوره نو اکثر وی چه ده نه مراد ده ده عاشوره ده او دا غین تعبیر پر طول میاش سرکره ده ده وجه ده فضیلت ده ده رده وعب زده صلاح ته بعد الفریضه او غرمون زده فرض فرضونه اغمون مونده شپې دی رواه مسلمونه د شپې موږ به تر زکه ری چاغه د دیانه خالی وي وعن عائشه قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر اكثر من شعبان نو نبی عليه السلام چې رجب نه ولا زمیاشتنه زیارت شعبان نبی عليه الصلاه السلام ۚ شعبان دؑ میاش ده نزیات ده روجهؑ پا بلا کې میاش کی ننی ولی میاش ده رمزده شعبان بینی ولی فاین و کانا یسوم شعبان کلیو دبا روجنیو ده شعبان تولا تول شعبان باده روجه کی ده ده وجه ده ها لوالی د ده میاش ده شعبان یا وجه ده چې چه رزان عدد کما میاش ده رمزان راروانه ده امک تیر شو چې دا رمضان نمخ به اوږي ننني چې زکه چې تبهه کمزورې کېږي او چې یو انسان په قوت مومي غونیولې شي وان هو في رواض كان يسوم شعبان الا ليله په یو رواض کې دا غلي چې روزه ویني د شعبان ماګلګه لګبه چې شعبان به ټوله نیولاو د د نورونه او شابان به ټوله میاشنولا او د شعبان علاوه نور رزبه اکه میولې یادري یادوا یاپته کو پر رزبه نیولې ها مجي وعن بتل باهليته رضی الله تعالی عنه انبي او او اميا رضی الله عنه او تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا اغراغه نبی علیہ الصلاتو والسلام تا مجیبت الباهلی اغراغه ها نبی علیہ الصلاتو والسلام چې هغه نبی علیہ الصلاتو والسلام صداغه ثم انطلقا فمدینه منوره کې او سره ملاقات وشو او بیا ته ورسد شو خپل کلی تا اغراغه تاقی بیان کوي فاتاو نراغ غطاب بزدہ کالنا وقت تغییرت چه دمیر سلام تا راغ مدنی منورک بیات واپس شو چه اخپل کلی علاقه تا راغ لیو کالباد و سربیا ملاقاتو شو وقت تغییرت حالو ہوایتو تاقی بدل شو حالت دا او حالو ہے ادہو د د حالت او صورت کی تبدیلی راغلی وا اندی کم شه یو وقالو وی دی اب موجبۃ الباہلی یا رسول الله اما تعرفنی اته ما نه پیژنی قالا پیغمبر په کوی من نن ته څوکې قالا نو یا نا باهل الذی ذا باهلی یم چې دا تا ته عام الاولی فقال ول ز تا ته راغلیوما پا تیر شی وی کال باندي تاته پورسګال لاغريو مكن قال انوي نبي الرسول فما غيره كا وقد كنت حسن لا يا سشي بدل کو تالرا تاكيفت خيست شورت والا ستو غور خيستا وي قال انوي باهيري ما خلتو تو من مانده خلتو مز دا ونه چې جدا شيمستانه الا بالمغيوشپا یو کال کیږي چې ماست دا غي نه پس خوراک نه دی کړې بغه د یو شپې عجیب اوخه یو شپه الا اراده دا د اجهزه رو روجو ما ډیر وګ دا زميني وروا سالم کال ستانه غیب شيومه فقالا ني رسول الله صلى الله عليه وسلم یعنی ما بعد شپه خوراک کاو او د ورځې به سوما روجو ما وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت نفسك عذاب تو غرزول تا خپل ځان پر اوجو سره داسې روزي چې ته حالت بدلې شان تباکه ثم قال بيو سم, سم روزنی سا شاهد صبر دمیاج صبر ويومن يورز من كل شهر الدهر میعاشو ا روزن شته روزنی سا ز رمضان چه فرض کړی هغه الله په تاباندی او بیا یو د حریمیاشنه نېسا صبر سوم شهر صبر روزنی سا, سا د میاشتې د صبر د رمضان پای کې وته صبر کې که کو سختی او کا سختی نه وي و یومن من کل شهرینا او روزنی سا من کل شهرین د حریمیاشتنا او دا هر میاشتنه یو رازو روجن سبیه اغه نفلی روجا او دا شاپ دا میاش دروجن تعبیر پسو پس می صبر سزا کړي داولی ولی زکه چې پدی کی ها نفس به بندې د شهواتونه پدی کی بندول د نفس دی د خواشاتونه نو چې نه وځي د خواشاتو د شهواتو نه منکه خو صبر دی که, که کنه اوی باہلی زد نیزیاد کمال را فاین نبی قویت مابان قوت سے زطاقت لڑا لی شم کارل نوی نبیل سلام سم يومین روجن سا پارمیاشکت ور ازے کارل نوی باہلی زد نیزیاد کمال را قوت لڑا لی شم کارل پیغمبر پاکوے سم روجن سا سلا ستا ایأ مندر رزے پارمیاشکت ری ازی روجن سا نو میاش کې نفلی در روجی نسی ندا در سالم کال د سالمی میاش تی در روجی سوا ملاوی قال بایلی وی زیدنی زیاد کمال را قال آنوی نبی علیہ السلام سم من الحرم آ روجی نسا در میاش دو حرم وطرک و پریدا سم من الحرم وطرک و سم من الحرم وطرک میاش دو حرم چاگست سنور میاش دی رجب دی زو قید دا زلحج دا محرم دی روجا دری روجینی سا دا حریمیاش دی نا اپرید دا او بے حکم غطا پا پر خودلو سروک دی رپارا چو ان گرزی دی عادت په دی باند دی دری روجینی سا بیا دا زکا اسی دا زان لا عادت د سالم کال ان گرزی گینی بیا با بیمار او خراب شیم وطرکو وقالا نبی علیہ السلام وقالا اوشار اوکل بی اصابیه سلاس پا گتو دریو سرا فزمم سنگ چدا دری گتی یوزی نو دارو جی داس سا نیسا سمم ارسلہ بی ای پری خودی دی لرا او سمم ارسلہ بی ای پری خودی دی لرا یعنی پک پلو دری گتو اشار اوکل بی ای گتی پری خودی ایل دا سکار بن کے چپا گے اس تا نفس تا تکلیب ملاوی گی دواب داو وشار السبر رمضان بابو فلسو میں باب دے پا بیان دا ور والی درو جی او غیر دا دینا پا غا لسو اولنو دزل حج کے زل حج پاول لسو رو جینی دا دیر سواب دے وعن امنی عباس جی اللہ تعالی نو قال وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أيام من العلامل صالح وعفية حب إلى الله من هذه الأيام نشتا الرز رزي ايب آمال لك بار رزو كير دير خوخ الله تعاد دير رزو دزل حجنا. ذل حجه دا اوله سوره زي په باردا عمل نیک سره ډيري غوردي الله تا په نسبت نورو رزو پوشه يعني ايام لاشر قالوا وسابو يا رسول الله اذا الله پیغمبر ولالجاد في سبيل الله ولالجاد پر او د الله کې يعني د جهاد نمغوردي چېبرابر ووي عمل دنی کوې په د او ورو او لسو کې و قالان نوې نه بیاېسلام والل جالفی سبي الله الله رجلون مخار جاې ننفسې مگر مګر اغ سلی السلام وی ا سی چې پ خپل نفسه خپل مال سره د جهاد دپاره دګور نوي۔ چې سبجهله ځما پهل نپس به کللوما پلمال بمپارې جهات باندې لګما د د پاارې فلمجی من ظالکه ب شي او واپس نشی د دینا پهیشي سره په جهات کې خپلځان او ما دواله قربانی کې او په د دوالو کې یو هم واپس را نشی شي ی د شا دت مرګو ته ننسب شي نو دا بهتر دیې رواه بغاارريو او خود بهتر دی باب فضل صوم يوم عرفه عاشورا و تاسوعا بعد په بیان د غوړوالې د رزې د عرفي او د لسم د عاشورک نن چک مرزا يا نن يا فرون نو نحما وعن ابي قداره قال اسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صوم يوم عرفه د ربي عليه السلام نته پوسوک لیش په بار د روزې د عرفي کې على النبي عليه السلام یو کفر السنه ماضیه تا ول باقیه تا کفاره شي د کال تیری شي او د باقی د دوو کلونو دوهلو ګناہوںو کفاره ګرځي د دینسان د پاره چا چورز د عرفه باندې روجو ساتلا او شوالو ګناہوں په يل ماف کای د مخکې کال او د آئنده کال لو دا دلیل شو د حدیث 4 ورځ د عرفه ورځ د 10 ورځ د عاشورا نه زه د عرفه و دا, دا, دا, دا, دا سید الايام دا سردار د ورځو دا, دا و علی ابن عباس رضی الله تعالی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم سام یو مها عاشورا و امر به نبی علی السلام روزنیول د ورځ د عاشوره احکم کله پروژې د عاشورې سره یان د محرم لس مورزا متفقن علی وعنبی قطعت ان رسول الله صلی الله علیه وسلم سئلان سیامی یوم عاشورا تپو سکړه شزا غنا په باد د روزه د ورځه عاشورې کې فقالان وی وی یکفر السنه الماضیا کفاره کول شي د ورځه عاشورې د کال تیری شی وی د یو کال د وړو ګناہوں کفاره لا ګرځي و علي ابن عباس قال او رسول الله صلى الله عليه وسلم لين بقيت الى قابل كذا باقي شمه اينده کال تا نو لاسو من تاسا نو زوارو جنیسم سم فلسم دا پانهم دو محرم باندې د محرم په نهو م بیا زو جن زکار دی سرا مخالفت دی یهودو راته پوشه چه کمی اوسیس که مخالفت دی یهودو ناکار بکی رواهو مسلمون باب دی په بیان دی ستی باب دی روجی شپگو دی رزو دی شوال اختر پسی ولو که اختر پسی پتری پتر مورد بانی آغا شپگ روجی نیول ام دیر ثواب دی عن ابي انه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان عاشر وجد رمضان وساتلا ثم بعده ست من شوال ابي اور پسې کله شپه هغه پسې شپږ د شوال روزه نو کېږي د پساواب کې پشان تر روزي د ټول عمر د زمانه رواه مسلمان ګور خبره را چې دا روزي نفلی نسی نسي ثوابونه ډېر دي دی خو غره علماء زکر کړکړی دي چې د قران او د سنت د पारा مطالعه کول کتابونه قتل دا غږ د پارزان تیارول تفاسیر قتل دا حدیثو محدثینو کتابونه کتل د نفلی او روزو نه پدې مطالعه کول او کې د قران او سنم ثواب زیات او داز د دا کول دا رسول پدې کې سواب زیات دي یو بندوی چه زرو جی ما نو پا آغا رجبیا نی بیا کتابونا نوی ویدن نو رو جا را نو چستا قرآن سنت پاتې شو زدکل پاتی شوانو دو نفلی رو جی سواب ملاو شو اخو علا سواب دی چرو جا هم نفلی نیسی او قرآن و حدیثم نورو تخیخ پلمزدکی مطالعہ ملاکی او کنداو تپری دی نو گولا یا ساتا بیاس حیثیت و سوابو نو ملاوی